Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. El portaveu de Gent pel Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, s'ha mostrat crític amb la decisió del nou govern de prescindir de l'interventor de l'Ajuntament. Hernández ha titllat de greu que aquesta sigui una de les primeres decisions dels nous responsables del consistori. Per la seva banda, Esther Pujol ha considerat que les valoracions sobre aquesta qüestió s'han de realitzar més endavant. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. El portaveu d'Egem pel Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, ha criticat la decisió del nou govern de prescindir de l'interventor de l'Ajuntament. Per la seva banda, Esther Pujol considera que les valoracions sobre aquesta qüestió s'han de realitzar més endavant. Mm -hmm. Aquest diumenge ha finalitzat la setena edició del Festival de l'1-2-3 del Pallasso amb una valoració molt satisfactòria per part del seu director, Lluc Mangol. Durant set dies, Tiana ha tornat a ser la capital del circ i les arts escèniques. Una vegada finalitzat el curs escolar, la directora de l'Escola Lola Núria Minovas, ha estat força crítica amb alguna de les mesures que s'han adoptat en aquest curs. Les retallades en l'educació de la Generalitat i els canvis constants d'horaris i planificacions a les escoles han estat alguna de les qüestions més negatives. Tiana, primera hora. Notícies. El portaveu d'exemple progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, ha realitzat unes declaracions on ha criticat la decisió del nou govern de prescindir de l'interventor de l'Ajuntament. En aquest sentit, Hernández ha comentat que la responsabilitat de l'interventor és encarregar-se de fiscalitzar i controlar tots els temes pressupostaris i financers de l'Ajuntament i per aquest motiu Tiana no pot desprendre's d'aquesta figura. El número 1 de gent també ha comentat que la iniciativa de comptar amb un interventor la va prendre gent per progrés ara fa tres anys, perquè es tractava d'una figura clau per adoptar mesures d'austeritat i rigor econòmic. És per això que Joan Pau Hernández creu que aquesta ha estat una decisió greu, sobretot en el context actual. El fet de que a una setmana de prendre possessió es cessi a l'interventor creem que és greu. Tiana no pot estar sense interventor, sense una persona que fiscalitzi i controli tot el funcionament econòmic. Creiem que cal una explicació i una justificació de per què s'ha fet, per què s'ha pres aquesta decisió que entenem que és del tot precipitada i injustificada. Per la seva banda, l'alcaldessa Esther Pujol ha manifestat als micròfons de Ràdio Tiana que les valoracions sobre aquesta qüestió s'han de realitzar més endavant. En tot cas, si el senyor Hernández vol que li donem explicacions, li donarem explicacions quan sigui pertinent. Eh, en tot cas, nosaltres ja vam dir, ja en el meu propi discurs d'investidura, jo vaig dir que s'iniciaria un pla d'assanejament i un redimensionament de l'Ajuntament de Tiana. Eh, S'ha començat a fer, però jo crec que, de totes maneres, la valoració final, sigui política, sigui de gestió, sigui judicial, de la Ciutadania, doncs serà al final quan, quan s'hagi de fer, no ara aquests moments. Per tant, no penso fer declaracions de cap tipus al respecte. D'aquí a X mesos ja en parlarem en tot cas. Pel que fa al debat polític, l'activitat es reprendrà en força aquest dimarts, quan se celebri el primer ple ordinari d'aquesta legislatura, amb la presentació del Cartipàs Municipal. Aquests són els aplaudiments que es van sentir al final de l'espectacle de los excéntricos que ahir van tancar a la setena edició del festival de l'1-2-3 del Pallasso, amb una valoració molt satisfactòria per part dels seus responsables. Durant set dies Tiana ha tornat a ser la capital del circ i les arts escèniques on s'han representat més d'una quinzena d'espectacles i ha rebut al voltant de 3.500 espectadors, el que representa un destacat increment respecte a l'edició anterior. El director del festival, Yukar Mangol ha valorat de la següent manera la setena edició del festival de l'1, 2, 3 del Pallasso. Ha estat una edició que ens ha en valorat molt positiva. Crec que hem millorat en moltes coses, en algun altre hem descobert altres mancances i després també estic molt content de la qualitat dels espectacles. Hem tingut espectacles d'un molt alt nivell. O sigui, no sé si som conscients dels espectacles que hem vist realment, jo el primer, eh? perquè hem tingut aquí coses molt, molt potents. Pel que fa a les mancanxes que ha apuntat Armengol, un dels objectius de cada l'any vinent és millorar la comoditat de les espectadors en la carpa i potenciar els espectacles de tarda. En general, tots els espectacles han tingut una molt bona assistència de públic. Potser les úniques sorpreses van ser els espectacles de Mar Parrot i de Claret Clown, que no van arribar a la xifra esperada. Altra dada positiva, però, és que cada cop més el festival té un impacte destacat fora de Tiana. Una de les coses que més contents estem és de que la comunicació realment ha arribat a, a molts llocs, perquè hem tingut reserves de Sant Felidor, Llobregat, de Mataró, de Vilassà, de Sabadell, de Terrassa... O sigui que hem notat... no S'hauria dir exactament un percentatge, però crec que estem entre un 30-40% de públic de fora de Tiana, que crec que és bastant. Armengol també ha valorat molt positivament la participació dels tianencs en els espectacles gratuïts celebrats a la plaça de la Vila, on fins i tot la grada instal·lada es va quedar petita. Sentim a continuació la valoració de diversos espectadors a la sortida de l'espectacle de los excèntricos que, com deien, ahir van tancar el festival. Posteriorment, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, que també va assistir a la cluenda del festival, parla de l'actuació i del que representa per Tiana aquest festival d'en 1, 2, 3 del Pallasso. Pues realmente molt interessant, muy divertido i muy para todos los públicos. Creo que cada any va superándose un poco. Muy bueno, muy bueno. Me ha gustado mucho. Excelente. Sí. Fantàstic, muy divertido, me ha encantado. Me encanta que estén en Diana y que se esto, seguiremos oh. viniendo. Bé, m'ha agradat molt, ha estat molt interessant, sí, sí, sí. Em sembla perfecte, totes les iniciatives que es facin al poble em semblen molt interessants. Molt passat genial, crec que era tan espectacle, l'espectacle que estaven fent los excéntricos en aquest moment, com veure les cares dels nens i les nenes que l'estan contemplant. La veritat és que jo crec que aquest any el programa s'ha superat, és a dir, és un programa que ha estat immillorable, i que crec que realment des de Tiana i des de l'Ajuntament hem de fer un suport important. I nosaltres hi farem i intentarem fer l'aposta. En aquesta setena edició, el Festival de 1 2 3 del Pallasso s'ha consolidat encara més com un dels festivals més prestigiosos del territori dins del panorama del circ i les arts en general. Tiana, primera hora. Els centres educatius de Tiana estan treballant per coordinar-se i fer coincidir els dies festius que tenen les escoles a lliure disposició pel proper curs. La directora de l'escola a Núria Minovas, ha estat crítica amb alguna de les mesures que està adoptant la Generalitat, així com els canvis constants d'horaris i planificacions en les escoles. A més, demana l'Ajuntament de Tiana que lidera un projecte educatiu d'activitats extraescolars, aprofitant les entitats del poble. Un cop acabat el curs escolar, l'equip docent i directiu de les escoles l'Ola Anglada i Tiziana han començat a preparar el següent, canguai donarà el tret de sortida el 12 de setembre. Això serà després de que l'anterior hagués començat el dia 7 com a conseqüència de la implantació entre mig del curs escolar de la Popular Setmana Blanca. En aquest sentit, la directora de l'Escola L'Holanglada, Núria Minovas, critica els canvis constants de l'horari escolar, fruit dels canvis de govern i les retallades en inversió educativa. Ha qualificat de panós el procés que estan portant els representants del Departament d'Educació i ha lamentat que deixin en mans dels centres la tria d'alguns dies festius pel proper curs. No té massa sentit que ara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 tot això ja vingués donat, no caldria discutir-nos per res de tot això. D'altra banda, Minovas ha afirmat que des de l'escola pública de Tiana sempre han sentit el recolzament de l'Ajuntament, però davant el creixement de centres a la vila, ha demanat al govern municipal que coordini la gestió de les activitats extraescolars per tal que els nens del poble tinguin una oferta variada i de qualitat.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 de corregir algunes mancances, com són en aquests moments, per exemple, tot el que són activitats extraescolars. Des de l'Escola Lolanglada critiquen a més el fet que les retallades en matèria educativa només afectin a l'escola pública, sense que la concertada en sorti perjudicada. En aquest sentit, també assenyalen la tardança a l'hora de concretar aquestes mesures d'austeritat per part del Departament d'Ensenyament. Aquest diumenge s'ha celebrat el Dia Internacional Lliure de Bosses. Per quart any consecutiu, els comerços de Tiana s'han sumat a aquesta iniciativa amb una campanya de substitució de bosses per cabassos. A més, aquesta celebració ha servit perquè el poble s'assumi a l'anomenat Moviment R, un grup de ciutadans compromesos amb el medi ambient. Diverses han estat les seccions destacades en aquesta línia tiana. Per una banda, la xarxa de comerç verd, durant tota la setmana, ha donat l'opció als clients a agafar un cistei deixant un dipòsit de 5 euros en el cas dels establiments d'alimentació. A més, han repartit tiquets per al sorteig d'un carro de la compra ple de productes que ha aportat l'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana. D'altra banda, aprofitant la convocatòria d'un dels actes gratuïts de l'1-2-3 del Pallasso, es va presentar l'adhesió del municipi a la campanya de Moviment R. A la plaça de la Vila, el públic assistent va assecar unes cartolines verdes amb el logo de la campanya que ha explicat la seva responsable de l'agència What's On, Sílvia Domènech. A l'ex creatiu el vam pensar que fos un concepte de militància. No volíem que fos l'administració pública que dongués un missatge lliçonador del que has de fer, perquè ja sabem el que hem de fer. Per tant, el que hem de fer és creure'ns-ho i reconvertir hàbits. I llavors vam dir Donc que sigui la pròpia ciutadania la que digui el que s'ha de fer. I amb aquest concepte de militància, el que fem és que les persones s'adhereixin. Per això essencialment estem utilitzant les xarxes socials. L'acte ha servit per convidar tothom a adherir-se al moviment R i recordar la importància de reduir, reutilitzar i reciclar els residus que produïm. De fet, el regidor de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Héctor González, ha subratllat la importància que la feina no s'acabi en un dia puntual com el celebrat ahir diumenge. Evidentment clar com que no podem oblidar que l'Ajuntament de Tiana ha estatpioont hi moltes iniciatives ambientals, sobretot el tema de la liquiditat selectiva, hem sigut pioners a tota, a tota Espanya, com tothom ja deu saber. Llavors, clar, aquesta, aquesta iniciativa o aquest, aquest tarannà el volem mantenir i naturalment doncs, hem, hem d'anar afegint-nos a tota mena de campanyes, sobretot adreçades a la conscienciació ciutadana pel que fa doncs, a la sostenibilitat i sobretot per l'estalvi energètic. El moviment de té com a punt de partida que els ciutadans portem a la pràctica la nostra determinació per deixar un món més net a les generacions futures. Tiana, primera hora. Notícies. L'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs, la CIS, ha obert el període d'inscripcions per participar en la tercera edició de la Marató de Tenis de Taula de Tiana, després de l'èxit de les dues convocatòries anteriors. Aquesta activitat, que es durà a terme aquest dissabte, dia 9, està traçada a tots els tianencs i tianenques i correspon amb la intenció de la CIS d'implicar-se cada vegada més amb el poble. Aquesta marató que juga en format de parelles està oberta a totes les persones majors de 14 anys. No obstant, els més petits també disposaran de taules de tennis per jugar. En aquest sentit, el president de la CIS, Toni Margalef, ha subratllat que l'activitat té una clara intenció lúdica. L'activitat principal és passar-nos-ho bé, perquè ho vam fer passat i passar molt bé, i l'altra vegada com hem també, fer un dia així d'esport, al carrer, amb la gent, ara que fa estiu fem una sardinada després per sopar per tots els participants i, bueno, fer una, una mica de poble, no? El preu de la inscripció és de 5 euros pels menors de 18 anys i 6 euros per a la resta, inclou una sardinada i beguda. El material el cedeix la CIS i serà el mateix per a tothom. En relació a les activitats com aquestes, Margalef considera que és important que cada vegada més la estigui al costat del poble i ha apuntat que encara queda camí per recórrer. Trobo que és positiu, que l'associació Comercial és una associació que es implicar molt amb... En amb la vida social i cultural del poble. No? Representem una part molt important de del de, de, de el, el poble en si. No? I penso que bé que ja fem coses, però penso que encara en tindrien que fer alguna més. Enguany l'activitat es desenvoluparà a la plaça de la Vila. Les inscripcions es poden realitzar fins aquest divendres, dia 8, en els establiments Bertesbo i Tiriti Tirati, i també el casal de joves de Tiana. Tots aquells que no vulguin jugar però sí menjar sardines podran fer-ho a preus populars.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 Aquest dilluns és un dia important per l'equip de futbol sala de la Conreria de Tiana i és que en el dia d'avui agafarà forma una de les principals novetats que s'introduiran a partir de la temporada vinent. Es tracta de la creació d'un equip filial constituït per jugadors que fins ara es trobaven en el juvenil de l'equip juntament amb d'altres, procedents d'equips més consolidats. Aquest equip bé jugarà la Divisió Territorial Catalana de la Federació Catalana de Futbol. La seva creació permetrà, a més, acabar de formar noves promeses d'aquesta disciplina esportiva. D'altra banda, un cop acabada la temporada, el futsal tianà mira enrere i fa balanç dels èxits aconseguits en els últims mesos que permetran a l'equip tianenc entrar a la Federació Catalana de Futbol a partir de la temporada vinent. En aquest sentit, el coordinador de l'equip de futbol, Antoni Bravo, està satisfet per l'embranzida que aquesta disciplina esportiva està donant a la nostra vila. Aquesta temporada ja deu serà la definitiva perquè el futbol salat tianà comença a marxar fins ara. Bueno, no han tingut resó, segurament, Eh, perquè hi ha ja esports com el bàsquet que, que tenen més importar-se al poble però penso que, que ara amb, ja no en ser amb el torneu sinó amb, amb la posada en marxa d'una mica l'escola que volem posar no doncs deu ser l'impuls definitiu del futbol sala amb l'integració del primer equip a la primera divisió de la Federació Catalana de Futbol Sala sorgeixen noves expectatives de futur com ara la participació en un o dos anys a la Copa d'Europa o a la Copa UEFA. Bravo també ha destacat que l'impuls d'aquest esport a la nostra vila ha estat possible gràcies a que poden disposar d'un espai com el poliesportiu de Tiana. Només pensant en la instal·lació que tenim al poliesportiu ha sigut un punt importantíssim per aconseguir que vinguin jugadors que estaven jugant amb altres equips, com et deia, de categoria nacional que estaven eh, cobrant un petit sou amb el seu equip i vinen a dir amb, amb nosaltres a Tiana i pagant una quota. Eh, una mica el projecte els ha agradat molt, però quan el xe ensenyat la instalació, doncs ha sigut el punt de, el pas definitiu perquè diguessin a, a jugar al futsal Tiana. L'equip va tancar a Temporó el passat dissabte, com ja va ser habitual amb la celebració de la tercera edició del Triangular Vila de Tiana. Radio Tiana, Notícies, El Temps. Hola, molt bon dia. De moment la setmana comença amb un temps en general força solellat aquí al Maresme. De tota manera hi ha inestabilitat en alçada i això ens fa pensar que al llarg del matí apareixeran nuvolades i que de cara a aquest migdia, primeres hores de la tarda, podem tenir alguns ruixats aquí a la comarca. En principi no sembla que hagin de ser precipitacions importants, tot i que s'haurà de seguir l'evolució d'aquesta situació al llarg de la tarda, sobretot que a últimes de la tarda el temps anirà millorant novament i ja aquesta pròxima nit el cel tornarà a quedar a serè a tot el maresme. Això permetrà que les temperatures, que avui seran una miqueta més baixes, aquesta pròxima nit encara puguin baixar una mica més. En conjunt amb vents que seran moderats al llarg d'aquest matí, vents de component entre el nord i el nord-est, fent-se una mica més febles a partir d'aquest mig i durant la tarda també es faran més variables. La situació marítima estarà dominant de Palmarajol a Marees de Maró a tota la costa de la comarca. De cara demà el que s'espera és un temps tranquil, un temps majoritàriament estable i assolellat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia podran pujar una mica, tot i que, com ja hem dit, de nit seran una mica més fresquetes pel que fa als vents, demà seran fluixos amb les típiques marinades ja del sector sud a sud-oest i la situació marítima estarà tranquil·la a tota la costa de la comarca. Demà passat dimecres, d'entrada esperem que es mantingui el temps tranquil, el temps assolellat i les temperatures que encara podran pujar una Mitqueta més. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista. La tisora en el Departament d'Educació de la Generalitat tindrà efectes directes a les escoles públiques que el proper curs perdran professors. A més, els centres on es deixi de fer la sisena hora de primària també deixaran de tenir mig professor. Només es cobriran el 50% de les baixes laborals, es redueix l'oferta de places de professors de secundària, es congela el pla de digitalització de les aules amb ordinadors portàtils i s'aprima la partida d'inversions. Durant tots aquests mesos, les escoles de Tiana han manifestat públicament la seva oposició a les retallades i és per això que avui volem parlar del tema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 ja des de àmbit educatiu, no?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 l'entrevista Ràdio Tiana, serveis informatius